Bozó József Karácsony 1942 Az eldugott Alföldi faluban december 22-én leesett az első hó. Fehér hópaplant húzott magára a vidék, és vastag hódunnák alatt pihentek a házak. Falut keresztül szelte az országút, de nem söpörte senki, Éppen úgy, mint a járdákat sem. A hó vastagon állt a házak mentén. Csak a módosabb gazdák házai előtt volt élire lerakott téglákból járda. De ezt sem söpörték. Letaposták a nagy csizmás lábak, akik a boltba vagy a patikába igyekeztek. Hatalmas fekete ernyő alatt a falu készülődött a karácsonyra. ledett! Gyerekek szörme kucsmákban, nyakukon kopott nagy kendővel, némelyik kis csizmában tiporták a havat, és vékony madzagon, legtöbbször maguk eszkábált a szánkot húzgáltak. Hancúroztak, hógolyokkal dobálták egymást, hóembert gyúrtak nagy szakértelemmel, és kerestek faágat az ornak és a szemnek. Az utat szegélyező vastagon takarta az úzmara. A községháza előtt egy oszlopon Petróleum lámpa égett. Némi fényt árasztott Még a szatócsból, gyakran Kinyíló ajtaja. Ilyenkor megszólalt a kis csengő odabent. Vagy a patika, Melynek nagy ablaka, sárga Fénykockát rajzolt a hóra. Egy ködmönös Ember az orvosi rendelő Felé igyekezett, csikorgott A hó csizmája alatt. Még délután volt, de korán sötétedett. Az orvoslakás nagy szobájában hárman üldögéltek. Még nem gyújtottak lámpát, de bevilágított a hó az ablakon keresztül, és így valami fény derengett odabent. Az asszony kezében a varnivaló, amit a sötétedés miatt ölébe ejtett. A két lány, akik tegnap érkeztek haza a városi iskolából karácsonyi szünidőre, pusmogtak a kájha mellett. Volt még egy kisfiú is a családban, de az valahol kincánkózott barátaival az utcán. A nagy Maxim lámpa ott állt az ongurán, de még nem gyújtották meg. A telefon csörgésére összerezzentek. A kis Molett asszony felkelt és felemelte a kagylót. Háló, itt a központ, Manikát keresik, kapcsolom a hívót. Téged keresnek, kislányom mondta az asszony, és átadta lányának a telefont. – Haló? – Igen, én. A szorosan füléhez szorított kagylóban zümmögés. A másik két nő hiába figyelt, csak a válaszokat hallja, és abból nem értenek semmit. – Ilyen váratlanul? Hát mi történt? A nagy nagylánynak kigyúlt az arca az izgalomtól. Most utolsó éves az zárdában. Tizennyolc éves. De itthon sem leszünk. Megint zümmögés. A kislány nagyot dobbant a lábával. – Azt ne csinálja! Értse meg! Ekkor lépett be az orvos. – Engem keresne, kislányom? Kérdezte, és már szokásból nyúlt is a telefonkajló után. De a lány csak a szemével intett nemet. Erre az orvos a Maxim lámpával kezdett bajlódni, mert már teljesen besötétedett. Gyufával meggyújtotta és pumpálta a tartályt. A lámpa sisteregve égni kezdett, és fehéren ízott a kis harisnya. A lámpafény behintette a szobát világossággal. Az orvos újra kiment. A kislány még szorosan fogta a kagylót, még figyelte, mit beszélnek a vonal túlsó végén. Aztán egy kattanás. – A fene egye meg! Megszakadt a vonal! – Manika, mert így hívták a kislányt, égő arccal ment vissza az előbbi helyére, és izgatottan gyűrögette a zsebkendőjét idegességében. Ki volt az? Talán a patikus fia? kérdezte az anyja. Tóni volt. A tanító. Talán valami programot szervezett? Ezt a másik lány kérdezte kíváncsian. De akkor miért engem hívott?-Ugyan anyukám, hogy lehetett volna a patikus fia, vagy Tóni? Hallottad, hogy vidék keresett? ingerült röppent a válasz a szőke lány szájáról. A városból egy ismerősöm telefonált, és el akar jönni az ünnep első napján elköszönni, mert váratlanul kivezényelték a frontra. Valami csomagot is akar küldeni tette hozzá most már kicsit lecsillapodva. Hogy jöhetne ide? Hát itthon sem leszünk, mondta az asszony. És egyáltalán ki ez az ismerősöd, és hol ismerkedtél meg vele? Talán csak nem az utcán. Ugyan anyukám, hova gondolsz? Ő egy katona, és ahol lakom azoknak a rokona. Talán az unoka a házigazdának, úgy hiszem. Épp egy katona. Uram, atyám, tudod, hogy apád hogy vélekedik a katonákról? Most az asszony lett ideges, és fel a lájárkált a szobában. És miféle ajándékról beszéltél? Hová tegyük? Elhallgattak, mert ismét belépett az orvos. Szokásos időben megvacsorázott a család. A kisfiú kikapott, mert vizes lett a cipője, havat, sarat hozott be a szobába, és még a holmiait is minden mindenfelé. Részben ezért. Részben az előző telefonbeszélgetés miatt kicsit nyomott volt a hangulat. Vacsora után az orvos, szokása szerint, elment a körbe kártyázni. Most aztán kitárgyalhatták aprólékosan az egész telefonbeszélgetést. Fény derült mindenre. Manika lement a konyhába, és a kis de megbeszélte, mit kell tenni, ha a kis katona megérkezik a csomaggal. Semmi esetre se hozza fel, csak jöjjön és szóljon nekem. A doktor úrnak egy szót sem. Fönt a nagy szobában barátságosan duruzsolt a cserépkája. Az asszony folytatta a varást, amit a sötétség miatt abba hagyott. A két lány olvasni kezdett. A fiú a szőnyegen ólomkatonáival éppen indián csatát vívott a betolakodó franciákkal. Oda se figyelt, hogy azok mit beszélnek, pedig ők is katonáról beszélgettek. A falu közben csendben alvásra készülődött. Egy kutyaugatás sem hallatszott. Éles sípolással befutott a kis vonat. Alig volt rajta utas. Egy katona ugrott le fürgén az utolsó kocsiról, és az orvos után érdeklődött a vasutasnál. Útban igazítás után elindult a jelzett irányban. Az ablakokból ittott pislákoló sárga fény, és a kitaposott hónyomok mutatták neki az utat. Bakancsa alatt csikorgott a hó. Az orvoség konyhájában gyenge petróleum lámpa fényében, és a mosogató gőzében ügyködött a kis cseléd. Az ő gondolatai is katona körül forogtak, de az ő katonája nyíre egy házán szolgált. Semmi reménye nem lehetett, hogy hazajöjjön karácsonyra. Ábrándozásából felriadt az ajtónyitásra, és ilyettében majdnem elejtette a kezében lévő tálat, mikor belépett a kis katona. Azt hiszem jó helyen járok, ez az orvosék lakása? Itt láttam világosságot, hát ide jöttem! Ezt egy szuszra hadart el a vitézúr, és közben kincstári kesztyűjével dörzsölgette a hidegtől pirosra csípett füleit. Ahogy állt a konyha közepén, Bakancsáról kezdett leolvadni a rátapat hó. Vékony patakként csordogált a konyha kövezetén. Jaj, de megijesztett lelkem! mosolygott teliképpel a lány, és babos kötényében először a kezét, aztán kötője sarkával egy hókerlit törölt szárazra. Üljön le egy kicsit, és pihenjen! Azonnal hívom a kisasszonyt! De íziben nagy lány, mert nekem még ma vissza kell mennem ezzel a vonattal és ez egy óra múlva indulám. A kis cseléd azon kiforrult a konyhából, és futva vitte a hírt. Ahogy kinyitotta az ajtót, beúszott a ködös pár a konyhába. A kiskatona leült, és a kezében lévő csomagot óvatosan az asztalra tette, a már eltörölt tányérok közé. A három nő az értesítés nyomán sietve ment a konyhába, a katona felugrott, és nyújtotta a dobozt manika felé. – Azt üzeni a hadnagyúr, hogy holnap eljön köszönni! Mind a négy női fej hajolt a doboz fölé. Manika egy ideig a madzaggal bajlódott. Meglepetés és csodálkozás ült ki az arcokra, amikor napvilágra került a tartalma. Gyönyörű ezüstfenyőből készült koszorú volt, nagy piros gyertyával, piros masnival átkötve, és piros ciklán menne feldíszítve. Legelőször az asszonyt írt magához a csodálkozásból. Júcikám, vacsorártassa meg a legényt! Manyikám elővarázsolt némi pénzt a zsebéből, és a szabadkozó katona markába nyomta. Karácsonyi csomag felkerült az ongorára. December 25-én délelőtt, az orvosék autója kigördült az udvarból. Előzőleg Manika hosszan tárgyalt Jucival. Minden rendben lesz, aranyos Manikám! Majd én részletesen megmagyarázom az utat! Legyen csak egészen nyugodt! kezét kötényében törölgetve nézett az autó után. Kapunyitva maradt, ő pedig bement a konyhába, ahol meleg volt. A zöldre festett hatalmas katonai teherautó, Éles fékcsikorgás közbe fordult a nyitott kapon. Egy kiskutya vidám farcsóvállással szaladt eléje, és megriszált a fenekét a kerekek előtt. A vezető ülésből kilépő hadnagy szitkot morzsolt szét halkan fogai között, mikor megtudta a kis cseléttől a rossz hírt. Még a benzinem sem lesz most már elég, ha tovább kell menni. A tizedes, aki vezette az autót, megértette az útbaigazítást és már farolt is ki a kocsi, és fordult rá az országultra. Fél óra múlva ott leszünk, mondta a még mindig dohogó főnökének. A nagy majorban ez alatt az ebédhez készülöttek. Már együtt ült az egész család. Nagyapa, aki főintézője volt az uradalomnak, mint házigazda töltögette a pálinkát a megterített asztalnál. vágy, gerjesztő ital, ebből mindenkinek inni kell, mondta, és szorgalmasan kerülgette az asztalt. A sarokban hatalmas ezüstfenyő állt feldíszhitve, és szüntelenül szólt a stílanákt andalító muzsikája. Lobogtak a kis sárga gyertyalángok, sziporkázott a sok csillagszóró. Valami csendes áhítat ülte meg a szobát. Várunk még talán valakit, apósom, uram! kérdezte az orvos. Közben megtárgyalták a háború állását, szitták a kormányt, a tehetetlen hadügyminisztert, aki nem tud a németeknek ellenállni az ígérgetésbe. De még a főjegyzőt is, aki nem akarja, vagy csak késedelmesen fizeti ki a csekélyke hadisegét, ami járna az asszonyoknak. Manika és az anyja sápattan ültek, és nem igen szóltak bele az általános beszélgetésbe. Csak a nagyapa volt beavatva a terpe. Mikor aztán a béres legény beóvakodott a szobába, és halkan súgott valamit a köpcös kis házigazda fülébe, a szépen, nyugodtan kisétált az udvarra. Ott már bent állt gőzölgő motorral a nagy katonai teherautó. A bemutatkozás után vállon veregette a napbarnított arcú fiatalembert, karon fogta, és invitálta befelé. Már csak terád vártunk! Bent a szobában hirtelen csendtámadt. Minden szám a belépőre szegeződött, kölcsönös bemutatkozásuk, székek tologatása, nyikorgása. Mivel a fiatalok külön asztalnál ültek, és manyika mellett éppen véletlenül volt egy szabad hely, odaültették a váratlan vendéget. Mindenki egyszerre beszélni kezdett, de aztán behozták a levest, és csend lett az asztal körül, csak a kanalak csörgése hallatszott. Hogy lehet az, hogy ilyen hirtelen és váratlanul ismét kivezényelték a frontra? A múltkor azt mondta, már volt kint tavaly is. Manika és a hadnagy suttogva beszélgettek. És a csomagküldés képzelheti, milyen balhé volt miatta. Az ajándék arra való, hogy örömet szerezzünk vele. Legalább maga örüljön ezen az örömünnepen. Miközben ezt mondta, az asztal alatt megszorította a kislány kezét. Egy ideig csendülte meg a szobát. A gyertyákról lecsöpögő viasz összekeveredett az ételek szagával. – Leves után negyven cseppet! – mondta egy borízű hang, ami megtörte a csendet, és a házigazda nagy igyekezettel állt fel, és körüljárva a nagy asztalt mindenki poharába töltött. Valami kényes témát feszegethetett valaki, mert a boréző hang ismét megszólalt. Ha katona? Hát katona! Ma egyébként mindenki katona, aki egészséges. Üvegbúra alatt akkor sem tarthatod, ha már 18 éves. Azután megincsenlett. lett. A délutáni homály bekúszott a szobába. Már csak a gyertyák világítottak, és sercegve megmeglobban sárga imbolygó fényük. A stílenakt is elhallgatott. Az ebédnek még végesen volt, Már is búcsúzni kellett. Nem is tudott mindenkivel lekezelni, Vagy talán nem is akart. Manyika kikísérte vendégét. Az autó járomotorral már útra készen állt az udvar közepén. A nyitott ajtajának védelmében Hossza megcsogolták egymást. Ahogy kiért, azonnal írjon. Az autó hangos dübörgéssel befúrta magát a ködbe. A kislány utána nézett, egy darabig még látta a hátsó lámpa pirosságát. A lomtalan akáczfákon, varjú csapat károgott, egymást taszigálták az uzmarás ágakon, miközben leverték a rárakódott havat. A kislány megborzongott. Észre sem vette, hogy öccse is kison fordált utána. Összép húzta magán a septiben felkapott nagy kendőjét. A bimbózó szerelem öröme, az elvállás fájdalma és a visszatérés reménye keveredett a szívében. Felriadt, mikor az öccse megszólította. – Ha nem adsz egy ötöst, mindent megmondok apunak! Manika ragyogó szemmel nézett vissza rá. Boldog volt, hogy még egyszer láthatta az indulás előtt, és az sem volt baj, ha ez búcsúzás is volt egyben. Az öccse, még aznap este megkapta az öt pengőt. Mindegy perc, úgy elillant ez az év. Tavaly téren még elkerültelek én. Ez már nem az a lány, ki csak figyel, és amit én. egy